Əl-Kafirun Suresi 6 Ayədir Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər, de ey kafirlər, mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm, siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etməsiniz. mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm, siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz, sizin öz dininiz var, mənim də öz dinim.